Frumușica și monstrul Poveste populară engleză A fost cândva un negustor bogat care avea trei fete foarte diferite una de cealaltă Și o să vedeți voi în ce fel Într-o zi, negustorul le-a chemat și le-a spus că urma să plece într-o călătorie de afaceri Fetele mele dragi, gândiți-vă bine și spuneți-mi ce daruri vreți să vă aduc la întoarcere?" Le-a spus negustorul celor trei surori, dar ele n-au avut nevoie de prea mult timp de gândire. Fata cea mare i-a cerut un șirac de perle prețioase, mijlocia și-a dorit un șal scump, din borangic, țesut în toate culorile curcubeului. Frumos și ca mezina, n-ar fi vrut decât să-și vadă tatăl întors acasă, așa că l-a rugat să-i aducă un simplu trandafir roșu. Surorile au cam râs de ea, iar negustorul a plecat pe unde și-avea afacerile. A călătorit unde de zile, a cumpărat darurile pentru cele două fete mai mari, dar când s-a apropiat destul de mult de casă, și-a mintit de trandafirul roșu cerut de frumoșica. Tocmai ajunsese lângă o grădină încântătoare care înconjura un castel falnic. Poarta grădinii era larg deschisă și negustorul s-a uitat în toate părțile, dorind să ceară voie să ia de acolo un trandafir roșu pentru fica lui, dar nu a zărit nicio ființă omenească. Atunci a zis că n-ar fi mare păcată dacă a rupe o floare din acea grădină plină de flori, pom și fântâni. Omule, ai îndrăznit să-mi rup trandafirul? Cine se atinge de floile mele este sortit morților. Am zis din senin vocea tunătoare a unui monstru păros și fioros. Era un imensă, cu ochii bulbucati și cu o coașă urâtă în spinare. Negustorul și-a cerut iertare și i-a povestit de promisiunea făcută fetei lui mai mici. Frumușica mi-a cerut atât de puțin. Și-ar crede că am uitat-o dacă nu i-aș aduce darul făgăduit. Crede-mă, monstrule. Sunt prea aproape de casă, și nu mai aveam de unde lua un frumos trandafir roșu. Așa? Da. Atunci poți pleca, dar peste o lună trebuie să-mi aduci aici pe fica ta. Da. Mușica. Dacă nu vrei să-mi o trimiți, poți să te întorci chiar tu ca să te mănânce. Așa s-a răstit monstrul cafeniu. Bietul negustor, pierit de spai, m-a jurat că va face precum a spus stăpânul de drept al grădinii și și-a continuat drumul spre casă. Cele două fete mai mari l-au întâmpinat cu nerăbdarea, dar și vedea darurile. Dar frumos ca, după ce l-a sărutat cu drag pentru dradafirul roșu, l-a văzut cât de trist era și l-a întrebat. De ce ești atât de negurat, tată?”. Ce durere te roade, vreau să te ajut dacă îmi putere. Negustorul i-a povestit atunci toată tărășenia cu grădina cea miresmată și monstrul cafeniu, care îl aștepta să se întoarcă într-o lună. Cu mare greutate, frumușica l-a convins că ea trebuia să se ducă la monstru, iar el avea să se poată îngriji mai departe de surorile mai mari. Fata, cu lacrimi în și-a luat rămas bun de la iubitul ei tată și de la cele două surori și s-a dus în ziua sorocită la castel. Grădina părea să fi împodobită în cinstea ei, atât de rare și de frumoase erau florile pe care fata le admirat înainte de a se lăsa mâncată de monstru. În cele din urmă, câteva slugi au îndrumat-o spre o încăpere din castel și au așezat-o pe un jils scape o regina. În fața ei s-afla o masă încărcată cu fel de fel de fructe, iar lângă farfurie o aștepta un superb trandafir roșu. După ce a mâncat păsăturate din fructele exotice de pe masă, Frumusica s-a gândit că monstrul își va face apariția și-o va Nu, Frumușica, nu te teme de mine, nu am să-ți fac niciun rău Nu doresc decât să te simți stăpân în acest castel Totul este la dispoziția ta, ai muzică, tablouri, mătăsuri Grădina cu florile cele mai frumoase și cu fructele cele mai gustoase Așa i-a greit monstrul și a privit-o gale și ochii lui întunecați De parcă s-ar fi îndrăgostit de ea de la prima vedere Când pendula din perete a bătut de ora nouă seara Monstru a plecat lăsând o singură În fiecare zi frumusica se plimba prin grădina imensă Îi asculta pe muzicanții de la castel Într-un cuvânt își petrecea timpul după cum îi era voia Monstrul nu o supărea prea mult cu prezența lui, atât doar că vegea ca fata să aibă tot ce-și dorea. De la o vreme, Frumușica era cam tristă și adeseori ochii se umpleau de lacrimi pentru că era dor de tatăl și de surorile ei. Când afla de ce era tristă fata, Monstrul a lăsat-o să plece acasă cu condiția că se va întoarce la castel peste o lună. Frumușica i-a mulțumit călduros pentru bunăvoință și s-a dus la ei încărcată de darurile oferite de Monstrul Cocoșat. Tatăl și cele două surori s-au bucurat nespus de mult la vederea ei Și au trăit mai bine de o lună tot într-o sărbătoare Astfel că frumoșica întârziat să se întoarcă la castel Într-o noapte a visat că sărmanul monstru era pe moarte S-a trezit în frigurată și a luat rămas bun de la tată și surori Și a fugit într-un suflet la castel Într-adevăr, monstrul zăcea cuprins de friguri Gata, gata să-și dea duhul Dragul! Iertă-mă! din nou bine! L-a implorat frumos pe monstru în vreme ce îl strângea în brațe, iar din ochii cu curgeau lacrime amare. Dintr-o dată, monstrul parcă și-a mai revenit puțin și a întrebat-o: Mă iubești? <sharp sagrar> e adevărat? Ce ai spus? Mă iubești atât de mult doresc să te căsătorești cu mine? <sull> În cea clipă, monstrul a căzut pe spate, ca și când ar fi fost lovit mortal. Apoi, toate zgomotele s-au potolit și s-a auzit o muzică dulce și suavă. Când frumoșica a deschis ochii scăltați de lacrimi, monstrul dispăruse. Îi luase locul un tânăr și arătos prinț. eu sunt monstrul tău, drag și bun. Care vrei să-l iei de bărbat, frumoșica Sper că nu te vei răzgândi I-a spus prințul Și a povestit apoi că fusese vrăjit De zânărea, Să rămână monstru până când o fată Va dori să-l ia în căsătorie În ciuda hidoșeniei lui Vă închipuiți ce-a urmat O luntă de pomină Chiar dacă surorile mai mari erau cam invidioase Pe norocul care dăduse pe capul mezinei Eu vă asigur Că prințul și frumoșica Au trăit fericiți Poho, până la adânci, bătrâniți! Ați ascultat Frumușica și Monstrul, poveste populară engleză. Au interpretat actorii Ruxandra Sireteanu, Bogdan Caragea, Cristian Iacob, Anemari Ziegler.